Szokoli Viktor, a kis Homvéd. Szomorú történet kebizesz, de ha az olvasó végigfut rajta, talán mégis talál némi vigasztalót benne. Midőn 1849-ben, május elején görgei roppant hadosztálya Ostromzár alávette Budát, a honvéd ujoncozó bizotmány a később anyjakra nézve síralmas új épületben ütötte fel irodáját. A 24 fontos ágyúk nap hosszant a bömböltek, és a várból a sáncpuskák golyói végig süvöltöttek az utcákon. Két 12-13 éves körüli gyermek szorosan egymás karjába fogózva sietett végig az utcákon, mit sem ügyelve a körülöttük repkedő golyókra. A budai Dunaparthoz érve hirtelen csónakba ugrottak, s jó borra való mellett, az akkoriban szokásos útlevelek nélkül, néhány perc alatt átevesztek Pestre. Útjuk célja az új épület volt. Mindkét fiú szeme ragyogott, midőn mindjárt az első udvaron megpillanták sorban a szép sudár ágyókat, s mellettük a fiatal arcú, az iskolák padjait csak pár hó előtt elhagyott, de csüggedni nem tudó lelkes tüzéreket. Éppen gyakorlatot tartottak. A két fiú felkeresé az újoncok felvételével megbízott őrnagyot. De Derék, mort tekintetű, őszbe csaparodott bajúszú, de nyájas beszédű katoda volt ez. – Rossz, mit akartok, szép fiaim? – – Tüzérek akarunk lenni? – Hogy hívnak? – Az én nevem Csi Ödön. Az enyém meg vince. felelt a fiatalabbik. – Egy halvány, egészen leány, arcú, gyenge, alkatú gyerek. Az utóbbi név hallatára az őrnagy csodálkozva tekintett a fiúra. – Atyád nem, de a seregdél van. – igen, de most nem tudom, hol küzd a hazáért. Egyik bátyám Bem, a másik Damjanics oldala mellett harcol. És el tudnád hagyni anyádat? Anyám meg kislány testvérem tépéseket készítenek. Ők is megteszik a magokét. Én pedig férfi vagyok. Nem maradhatok otthon, midőn a hazának szüksége van véráldozatokra, az őrnagy megveregeti a fiúvállát. Ó, oh, de legény vagy, hiám! Atyádat személyesen ismertem. Régen, igen régen együtt szolgáltunk az osztrák hadseregben. Ej, hey, hanem most, menj hazas vigasztad anyádat, mert atyád ezelőtt két héttel esett el. Atyám, elesett, Kiáltott föl a fiú fájdalommal. Ó oh, nem, ehért nem mondhatom el anyámnak. Arcom szégyenlágja megfogna emészteni, hogy a fiú még él, és az ősz apa elesett. Vegyen föl újoncai közé, őrnagy úr! Az őrnagy éles szemeivel végigmérte a két fiút. Az első, piros, élettelt arcú nyulánk volt. – Fiam, menj te a másik szobába! – szólt ehhez. – Ott kapsz egyenruhát. Az őrmester bevezeti nevedet a jegyzőkönyvbe, s fél óra múlva föleskedhetel. Ez ragyogó öröm arccal távozott. – Te pedig menj haza, édes fiam! – Szólt a másikhoz. Lásd, te még gyönge vagy, s anélkül, hogy hasznodat vehette volna a haza, az első táborozás után kórházba fogná jutni. No, tanulj, erősödjél, és két év múlva te is meg fogod találni pályádat, mert tanult emberekre mindig szükség van. Tehát egyáltalán nem használhat, őrnagy úr, Mondtam, hogy nem, viszontzá az őrnagy kisé ingerülten, s ott hagyja a kis gyönge fiút a faképnél. Fél óra múlva, úgyhogy egyenruhába öltözve, már ágyúik mellett állottak az ujjonsz tüzérek. A vezén szóra a jobbkezük három ujját az értszörnyekre helyezék, és erős, önmagukban bízó lélekkel mondták el az esküt. Mégis tartották azt együtt egyik híven, erősen. A halvány kis fiú ott állott a sor háta mögött. Midőn pajtása ujjait hölemelé az esküre, ő ugyanazon ágyúra borult, s elkezdett keservesen zokogni. Midőn atya halál hírét vette, akkor nem jöttek szemébe könnyek. Három hó múltán már az orosz ellenében is folytak a csaták. Jobbról, balról, elől, hátul vész környékezte a magyart. Amit két évnek kellett volna megérlelnie, e három hónap megtette. A kis halovány gyermek ott küzdött a rövid, de dicső hagyjárat bajnokai közt. Ama ágyút, amelyet könnyeivel szentelt meg, melynek könnyeivel esküdött hűséget, mint önkéntes, egy percre sem hagyta el. Őt is ott érte a világos igyásznap, de esküjét mégis megtartotta. Az ágyú beszögezve került az ellenkezeibe, és a halvány fiú, az Jack hall